До нас їдуть письменники. До нас їдуть письменники. А фіші з подібними повідомленнями в дівніші часи часто з'являлися біля сільських чи заводських клубів, шкіл чи технікумів. Виступали ми тоді справді часто і охоче, бо й слухачі були уважнішими, небайдужими. Збиралися великі аудиторії, як то тепер збирається підліткова молодь на рокові концерти. Я пам'ятаю давніші студентські поетичні вечори. На них атмосфера була геть приязна, доброзичлива, пронизана особливим полем духовної наснаженості. Це коли виступали львівські письменники. Постійно переповнені зали збирали візити київських класиків. Максима Рийського, Андрія Малишка, Павла Загребельного, Олеся Гончара. А в перший приїзд... З шість неочікувано для львівських можновластів спричинив цілий вибух духовного потенціалу. Знаю, що після цього отримало суворі стягнення КГБське начальство. Не передбачили такого демонстраційного наснаження. Щоб це йшли до читачів? Попри всю едеологічну причумливість, панівним у настрої виступів був духовний струмінь, орієнтований на наші одвічні духовні ціни. Ми, може, і втрималися віками як народ що мали свою державну слово, державну мови, народної духовності і моралі. Тож нам лишається несприйнятливий нинішній розгул моральних збочень, наче вирішили догнати світ у сексуальній потузі та й вирвалися вперед. А от нав'язлива пропаганда голубих та рожевих та все дозволеність із підтекстом, що лишень це справжнє, лишень це цалоновите, має право домінанти. Я ж, належачи до тих, хто у свій час звідав тюрям і таборів, знаю, що нинішнє голубе мало там бандистський вище і геть усе повне моральне виродження. Та Бог з тим усім. Повернемося до наших виступів, вибираючи з того лишень належне до нашої теми, вибираючи смішне і комісне. Не говори зайвого. Виступи перед трудящими на той час ще й певний засіб Хоч трохи поправити своє фінансове становище в період недрукування, період праці над більшим твором. Тоді просто відкладаєш перо, домовляєшся із, із кореспондентами-організаторами, були такі в системі бюро пропаганди художньої літератури, та й вибираєшся не на тиждень чи на два в рейд по районах чи то в іншу область, коли виступати доводилося і по 3-4 рази на день. Звичайно, не сам, в бригаді кілька чоловік. Добре, коли поміж нас не буде аж надто самозакоханих, які беруть основний час виступу на себе, рекламуючися і вихваляючися при цьому. Можна пригадати, як Євгенія Божик, коли на неї насходило натхнення, говорила легко і захоплено, чи Іван Скварник в соти повторював, наче б експронтом заготовлені довічні дотепи чи як кореспондент організатор Володимир Загожий наприкінці виступів обдаровував слухачів звісткою, що ось ми тут з Павлом Назовим приготували для вас кілька гуморесток. Тобто він прочитає кілька цікавинок з дорогу відомого сатирика. Але тут не чебі співавтора. Гірше як Павло Фадюк зачне переконувати, що лише він вартий на вищих нагород літературних. А ті, що досі одержували такі... То так собі. До того ж, постійно треба пам'ятати, що фактично в кожному залі сидить кілька ідейних та пивних, чи й професійних стукачів, зобов'язані наступного дня відзвітуватися перед відповідними органами, як той заведено. Тож мусиш не розслаблятися, мусиш постійно пам'ятати, про що говориш. Щоб не набалакати чогось іретичного, Бо випадків не того оговорення пам'ятається кілька після яких доходило до розбору на правлінні чи партбюро, чи навіть на партійних письменницьких зборах. Я особисто проколювався пару разів також. Один у Львівському музично-педагогічному училищі, коли на прохання прочитати щось таке, таки прочитав заборонену цензурою свою легенду «Остання фортеця», чи коли оголосили пісню «Романи-романи», присвячену Роману Іваничукові та Роману Кудликові, які на той час були в партійній немилості. Секретаря Відонці на весілля. Виступали ми на одній тваринницькій фермі під самим польським кордоном. Все йшло гарно, досить відверта і щира розмова з тваринниками, зацікавлення їхніми проблемами. На вручення даруємо бібліотечку, оголошуємо теплі слова вдячності їхнім натрудженим рукам. Час їхати. Привели нас на автобусну зупинку, господарі прощається попередньо раз і вдруге, бо от-от має надійти останній автобус, то щоб не затримувати. Завжди ліпше вчасно попрощатися, бо, як кажуть гуцули, гість вартий свіжого ковтка повітря. А коли ти те повітря вдихнув і вчасно не видихаєш, то й задихнутися можна. А от автобуса чомусь немає і немає. З часом виявилося, що й не буде. Посланець повідомив, що у шофера якісь там сімейні комплікації. І тут наш опікун, Райкомовський інструктор, згадує, що з колгоспу має йти машина до Львова. Якщо не пішла, то спробуємо якось домовитися, хоча вона йде спецрейс. Взяли насправді без особливої радості. В салоні якісь пакунки, лантухи, бутлі. Чимось смачним пахне. Їдемо. Партохр колгост на передньому сидінні. Ми з Яковом Стецюком на тих ящиках примостилися. І то, правду, говорять, якщо перед ким закривають зелене світло, то надовго. Спершу мотор зачмихав, а далі вже перед Львовом колесо спустило. Шопер геть невдоволений борчить. Я ж казав, перевантажимо машину. Як на те, то й запаска не в найкращому стані спущена. Перемонтувати треба. І насос пропускає. Десять хвилин, двадцять, марудиться шофері з ремонтом, уже й більше. Вам хоч підвечеряти давали, розігріли на дорогу. Партук кожушині, але дивиться, що ми починаємо підмерзати, співчуває. Відповідаємо, що не дуже то про нас подбали. А на холоді пахощі склунків та пакетів продираються особливо дразливо. Зачинаємо вгадувати, що ж то везуть хлопці супроти ночі, на чому м'ясо вудилося, на сливових чи черешневих дровинятах, бо таки свіженою пахло. У нас тут і погрітиця знайдеться, видно, партор таки вирішив потрапезувати разом із нами. На своїй же донці на весілля везу інші. Справді, чого там гоноритися, коли холод таки пробирає, а шофер «Щось ніяк не приноровиться довести до кондиції капосне колесо», – борчить. Казав же я їм, «на ранок підготую машину, їм же гвалт ще до ночі там бути, будемо тепер до ночі, а як же?» А Партор тим часом з одного ящика дістає пахнющі ковбаси, на іншому нарізав ще й шинки, сала копченого, розкруковує пляшку. «Хай молодятам щастить!» – цокається повним. «Скажіть, хоч хто вона така?» Перехиляємо, і ми налити щедрою рукою. Партор аж підхопився здивований. Так, ваш перший доньку видає. Бачить, що треба роз'яснити. Над їхнім сільським районом шествує наш тоді Ленінський. І то не лише й по виробничій стикаються керівники. Іноді зустрічаються в тіснішому колі. Підкидають один одному те чи інше. Не своє ж, не шкода». «Одина весілля, замовлена такого, що і у Львові не дуже той купиш, хоча й ти секретар, хіба що за більші гроші. А тут ціна ніяка, воно то іначе все й оплачено, можливі контролери не підкопаються, задурманемо голову, хай хоч і нині перестрівають. Ну ще по одній, але вже наливайте менше, цокаємося з таким батьком, з такими шефами і молодим легше буде нову сім'ю побудувати». Звідки з тим Кармадук, Випадок допоміг мені потрапити в дуже гоноровий і прибутковий вояж. Московське спілчанське товариство організували Дні радянської літератури в Нафтовому царстві на Тюменщині. Мав їхати Ростислав Ратунь, але щось йому завадило, і ось я підміняю його в товаристві секретарів та головредакторів майже всіх республік. А очолює Великий Збіговецький сам Григорій Марков Пливли виділеним нафтовиками-теплоходом по обі Зупиняємося раз на день Раз і виступали І то не всі А потім великий бенкет І до наступної зупинки Але потім оформлялися за 4-5 виступів щодня Тож ми ремствували І не збиралися Але ще в Тюмені попросили Завернути до Ялотаровська Туди 120 кілометрів Містечко тепер Зашатне а от колись воно наводило жах на всю протиборну цареву імперію. Там був і вузловий пункт на великому етапному шляху, там і велика навільнича фортеця. Та з якої втричі тікав наш прославлений Брлагородський розбійник Устим Кармелюк, що майже нікому іншому не давалося. Віддавнини... Нині не залишилося фактично нічого, лише в музейній кімнаті кілька експонатів, які нагадують про колишнього лицаря Українського Чорного лісу. Забіжу наперед, скажу, що найбільше експонатів знайшлося уже в Великому Тоборському музеї про нашого відомого поета-революціонера Павла Грабовського. Але там, хоч на могилі, стояв щойно перед тим споруджений пам'ятник, це одна офірна місія нашого. Славно відомого скульптора Івана Гончара. Я Ялуторовську ж ми виступали. Потинялися по бруденьких вуличках. Коли знову збір, ще треба виступати і в бригадах. Везе нас кількох голова колгоспу в якесь село. Там уже знають, чекають. Біля контори зустрічає і партор. Жвавий невеличкий чоловічок, уже захмелений. Відразу на голову. «Вантя, ти що?» Вчора не мог это устроїть. Вчора була велика п'янка, а потім драка. Всі дрались. Вот би костям посмотрети. Хтось із нас питає. А ти також дрався? він випнув груди. А я ж то не чоловік. Мова для стін газет. Виступала група письменників перед філологами області і, попри всю небажаність, випливала бодай для когось. Обговорення – проблема функціонування української мови, особливо в учбових закладах, зокрема в інститутах чи технікумах училища. Львівський російськомовний поетесі вже за 80, але вона бадьора, багато пише, часто зустрічається з читачами, наприклад, мене пропустити пару келешків на імпресах, які нині називаються фуршетами, чи як там ще… Тинайменше нагоді афішується своєю любов'ю до всього українського, особливо до поезії, до мови. Виступала вона й того разу, вклинилася в бодай обережну розмову про питання опору русифікації. Боличова обурилася, не може зрозуміти, чому цю мову зневажають. От виступала вона на електроні, а там не тільки документації, а й різні оголошення по-російськи. А стін газети. Від стін газети можна випускати і на українській мові. Це така прекрасна мова нічого собі захистила. На обкомівській базі любили ми від'їжджати в гори. І люди там на диво уважні та привітні, і природою помилуватися хочеться, походити бодай трохи лісовими плаями. За довгі роки. Вибирався разом із друзями до Сколи, до Славська, і щоразу траплялося нам щось незвичне, неординарне, веселіше. Перше ми туди прибули на запрошення комсомольського керівництва з обкомівськими путівками. Там був зліт якийсь молодіжний. То ми й виступали, і писали для них щось подібне до їхнього веселого гімну. От згадав про гімн, та й про в пам'яті, то був зліт піонер вожатих. Ми з Володимиром Лучуком справді написали їм привітальний. Композитор сидр вимир, поклавте на музику. То на ранок дівчата й проспівали нам. І навіть досить добре. Але перед ранком ще був вечір. Довгий, гарний, лепневий вечір. І була варта на березі опору. І було всім гарно і весело, бо ж усі молоді та розкуті. Але десь о півночі, бо ми вже й не думали вкладатися спати, в центрі сколи спалахнула варта, вища, Нашої. Виявляється, горіла районна пожежна. Ба, навіть тепер дату пригадав. То було на день військово морського флоту. То районне начальство щось трьохи відзначило, пожежники також. У всякому разі виявилося, що бочка геть не має води, чергова машина не заводиться, а друга стоїть без палива, а на даху пожежної супроти всяких правил зберігалося ціно. От воно і спалахнуло. Машину таки врятували. Ми також... Допомагали виштовхувати її з гаража. Повернулися до Львова, написали в'їдлового фейлетона, послали до перця. Не надрукували, відписали «У нас такого не може бути, а якщо і трапляється, то не типове». Останнє були там на виступах геть недавно. Уже йшла боротьба за нашу державну незалежність, то ми в такому дусі й мали виступати. В одному селищі, в другому, перед учнями. Прошей для оплати готелю нам не виділили, тож повезли ночувати на базу. Виявилося на ще недавно обкомивську дачу, їх було в кількох районах набудовано, а що вже в горах, то обов'язково. Ми вечеряли там, пам'ятаю, то була підливка з грибами, грибів навіть досталь, господиня нас пригощає, така ладненька та кругленька, соковита, також чарку випила другу. Хлопці жартують, вона також підкидає гості словечка. Якось зайшла розмова до теми колишнього господаря, чи часто бував, як поводився. Сміється, я вам таке розкажу, а що ж. А одного разу він також ночувати тут лишився. Та поки всі їли пили він за мною в ту другу кімнату, де я пості стелила. І що було? Та було не те, що ви думаєте, не той він уже був, обнімає мене та й просить. Ну постарайся же, сделай меня мужчиной, разогрейте я его мала, чи что?